Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masya-Allah laa quwwata illaa billah. Kita terus dengan kitab taharah ah. Pasal apa? Kitab taharah. Ana tak sangka antum semangat, kalau semangat tahu semangat. Saya mula daripada awal Saya takut jemu terus sebab dia panjang, perbahasannya panjang. Apa diman? Okey. Uh, dah jumpa. Google apa? Kita okay. uh, kalau sebelum masuk kitab Kita cuba unduh 2 3 baris atas tu sebelum tu. Ada tak? Walamma kanatissalatu afdhalul ibadat. Ada. Sebelum tajuk eh. Sabarkan sebenarnya kita dia nak sebut kenapa kenapa dia pilih tajuk ni dekat depan biasanya semua perbahasan kita-kita fakor dia mula dengan taharah kenapa tidak dengan salat dulu kan okay. wala ma kanat as-salatu iman wa min a'zami shurutha at taharatu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam miftahu as at-tuhur wa ash-shartu muqaddam tab'an fa qaddima wad'an bada'al musannibu biha fa qala haza qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid-darin wa lamma kanat as-salatu afdalu wa lamma kanat as-salatu afdalu al-ibadat badal al-iman bila mana salat kita dalam rukun islam solatlah yang pertama kan lepas rukun iman solat dan solat merupakan afdal ibadat selepas daripada iman dan wa min a'zami ay suruti solat at taharah nak solat syarat yang paling besar sekali mesti suci so uh, kenapa at taharah itu lebih uh, syarat utama kepada solat liqauli sallallahu alaihi wasallam miftahul solah at tahur miftahul solah at tahur kunci kepada solat mesti kena bersuci So maka wasyartu muqaddam taban oleh sebab itu kata pengarang kata musannif syarat mesti kita dahulu daripada kita mesti dahulukan dia maka ketika itu faqad dima wadaan maka kita kena letakkan dia di di, di di hadapan jadi kita mula dengan tajuk ath-thaharah maka maka begitu sebab itulah maka pengarang pun mula bada'al pun biha Musani pun mulalah dengan perbincangannya ini dengan As-At-Tahara Faqala haza Haza kitabu bayani ahkam kam tahara Kitabu bayani ahkam kam tahara Dalam bracket dah kan? Dia buat apa asal, asal dia tulis? Kitabu At-Tahara Kan? Dia di bracket tak? Ha. Asalnya Kitabu At-Tahara Kitabu At-Tahara itu yang kata-kata Mak kata, uh, Habis tujak Maka kotib syarabini dia syarah kan dia, dia buat Haza kitabu bayani Ahkamit tahara Haa, ah, kita kitabu tahara. Hmm, boleh Okey, dia syarah Haza kitabu bayani ahkamit tahara Kala musanni perahimahullah Iqlam an al-kitab al-luwatan Iqlam an al-kitab al-luwatan Maknahu al-dammu wal-jam'u Yuqalu katabtu katban wa kitabatan wa kitaban Wa minhu qawluhum takattabat banun fulan Iza jistama'u wa kataba Iza khatta bilqalami Lima fihi min ijima'i al-kalimat Qala Abu Hayyan okay. Wala yasihu An yakuna mustaqa minal katbi Li annal masdar La yustaku minal masdar Wa ujiba bi annal mazid Yustaku minal mujarrad Okey Buku awak sudah ada bari kan hmm? Okey Tajuk kita ialah Kitabu At-Tahara Sekarang pengarang kita nak bincang Apa itu kitab Kitab sebab ni kita belum pelajar Lepas ni tak bincang lagi lah Ma'ana <tik> al-kitab <tik> Iqlam an-al-kitab Luratan ma'anahu addam Kitab taharah Dibincang apa makna kitab Kitab itu ketahuilah. Kitab di segi bahasa Artinya addam Himpun ha? Dhamu Himpun Cantum Waljamu samalah lah Addamu waljamu Himpun Kumpul oleh sebab itu yuqalu ayuqalu al kalau orang buat orang Arab kalau dia buat ayat katabtu katban wa kitabatan wa kitaban saya menulis sebagai katban kitab katban wa kitabatan wa kitaban okey kat sini katab tu fi'il madhi katban masdar Itu masdar qiyasilah Wa kat, uh, kitabatan wa kitaban itu masdar sima'i Ini ada tiga masdar Kataan ki, Katabah ini masdarnya ada tiga eh, Katabah yang pertama itu masdar yeah. kiyasi Masdar kitabatan wa kitabah itu masdar sima'i hmm. Wa minhu ay Wa minhu wa min uh, Al-katbu bi Al-luwawi tadi Qawluhum ay qawlu arab Takat tabat banu bulan. Ini orang Arab bercakap. Kan kita pun kalau kita belajar bahasa, cuba buat ayat dengan perkataan makan. Okey, makan maknanya Okey. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab, perkataan kitab ini artinya himpun. Mana bukti kita kata orang Arab kata okay, kat, kata bahasa ini maknanya himpun? Contohnya dia buat ayat takat tabat banu bulan. Bila tu izad tamau. Kalau orang Arab berkumpul orang Arab mengatakan buat takat tabat manipulan ya okay. bani pulan ataupun eh, kumpulan ini sedang takat tabat মানে dia telah berkumpul ah ha? ban pulan itu siapa anu bani. Bani. ini takat tabat tu dah maksud dia himpunlah ha, ah ha, cakap cakapnya dia nak cakap bani. bahawa mana bukti penggunaan orang Arab katabanya makna himpun jadi orang Arab kalau dia bercakap, bila Ica, eh, bila Banu pulang Icah Ma'u, okay. maka dia akan kata, Icah Ma'eh Takat Tabat. Kata Takat Tabat itu bermakna Icah Ma'at. Bila dah ayat bila Takat Tabat? Takat tabat kita tak tahu oh. sangat sebab kita ni orang Melayu. semua ya, orang Arab kata gitu-gitu je lah. Yeah. Kalau kita buat ayat, boleh juga tapi mungkin tak guna pun sekarang kan. Okey. Begitu juga, ini bila ni? Icah Ma'u. Bila uh, banu pulang atau uh, apa ni banu tak jumpa banu. Bukan anak, anak. Bukan. Uh, Kulumpuk. Kulumpuk, kumpulan. Lah. Kalau okay. kumpul Okey. Kumpulan atau berkumpul kumpul kita kata takat tabat. Sama juga iza qatta bil qalam dia orang orang kata katabah. Awak yang sedang kata qatta bil qalam kau menconting dengan ballpen hmm. itu kita kata katabah bila tu bila dia menghimpunkan perkataan itu sebab apa katabah kita kata dia berhimpun juga lima fihi sebab bila dia meletakkan tulisan dalam tulisan dalam kertas itu dengan kolam itu lima fihi min ijma'il kalimat wal huruf bila dia ada ha? percantuman antara huruf ni dengan huruf tu maka saat so itu dah kita katakan perkataan katabah itu bibi makna himpun lima pihim ni ijima'il kalimat uhruh Okey, nak tahu, Okey. Uh, tadi kita kata Alkitab ini masdanya katbu katabah, katab itu katban wa kitabatan wa kitaban yang katban itu masdar uh, kiasi kitabatan wa kitaban itu masdar simak itu masdar simak Okey, Tapi Abu Hayyan kata Wala yasihu an yakuna mustaqam minal katbi Abu Hayyan ulama' lorah Dia kata Tak boleh Tak sah kita nak katakan Kataan katbu itu eh, Kitab itu Pecahan daripada katbu Kata dasar daripada katbu Kitab daripada katbu tak boleh Kata Abu Hayyan Li'anal masdar la yustakum minal masdar Sebab masdar mana boleh ambil mustaq daripada masdar taulad ya ulama dulu kita orang Melayu dia bahas pokok dia dia kata buhayan kata tak boleh mana boleh kitab daripada katbu okey sebab mak kitab masdar katbu juga masdar tadi kan katban masdar Kitabata masdar kitaban bermasdar jadi kata buhayan tak boleh kita katakan katbu itu uh, kitab ini mustad daripada katbu bilanna alasan al al buhayan kerana masdar tak boleh di mustad daripada masdar Wa ba uji ba'ai min haisul jumhur Pendapat jumhur kata boleh Iaitu bin al-mazid yushtaku min al-mujarrad Boleh juga masdar sama masdar pun Sebab Kataan Kitab itu ada bergantung mazid sikit Ia tambah huruf sikit Okey uh, Mustaq iaitu Bin al-mazid iaitu kitab Yushtaku min al-mujarrad iaitu al-katbu Itu hmm. Min haisul jumhur lah. Pendapat jumhur kata boleh Kitab ambil daripada katbun sebab konsentrasi ah sama boleh ambil daripada jar. Okey uh, kemudian ma makna al kitab istilahan. Was tilahan ismun li jumlatin muqtassatin minal ilmi wa yu'abbaru yu anha bil bab abil fasli aidan. Fa in jumi'a bayna salasati qila al kitab ismun li jumlatin mukhtassatin mushtamilatin ala wa fusul wa masailan waliban wal ismun li jumlatin mukhtassatin minal kitab mushtamilatin ala fusul wa masailan ghaliban. Masa ghaliban wal ismun okay, li jumlatin mukhtassatin minal babi mushtamilatin ala masailan waliban alkitabu istilahan iaitu ismun li jumlatin mukhtassah Suatu nama bagi Nama bagi satu jumlah yang tertentu Apa jumlah tertentu? Yang terdiri daripada ilmu lah Maksudnya satu jumlah ilmu yang tertentu Itu yang namakan kitab Kitab ialah Nama kepada satu kumpulan yang tertentu Yang terdiri daripada ilmu-ilmu Itu maknanya kitab Istilah Ismun lejum latin mukhtas Apa dia? Mukhtas satin itu Yang terdiri daripada ilmu dan ya yu'abbaru anha Boleh juga dipanggil Diibaratkan juga dengan jumlah ini juga albab Boleh juga panggil bab Dan juga boleh panggil juga fasal Waya yu'abbaru anha bilbab Dan juga wabil fasli Mana Alkitab al Alkitab ialah Ismu nama bagi suatu himpunan ilmu yang tertentu Okey contohnya kitab Taharah. Maksudnya dalamnya ada himpunan ee suatu ilmu yang tentang bersuci. Okey. Maksudnya ismun lejum latin mukhtasa satu nama bagi kumpulan ilmu yang tertentu. Dan boleh juga dipanggilnya bab babut taharah. Dan boleh juga dipanggil faslut taharah. Aidan juga. Tapi Fain Jumi'a Bainas Salasah Tapi kalau lah diletak bersama Maknanya di, katakanlah dalam perbahasan kita ada belakang Kitab ada, pasal ada bab ada, fasal ada Fain Jumi'a Bainas Salas Tadi kalau kalau tak ada Kalau tak ada, kitab itu juga adalah dipanggil bab Bab juga dipanggil fasal Tapi kalau berhimpun di antara ketiga-tiganya Maka dikatakan begini ta'rifnya Al-Kitabu ialah Ismun lijum latin muhtasatin Musyamilatin ala abu'ab Apu sulam as'a'ilah Kitab ini ialah nama bagi Satu kumpulan ilmu yang tertentu Yang terkandung dalamnya Nanti ada bab dan ada pasal Itu bagi kitab Dan juga ada masalah-masalah Ada kes-kes Biasanyalah, luar liban Okey Tapi maknanya bab pula Wal babu pula ni jika, berhim, jika ada belaka dan satu, satu satu satu satu kitab satu bab satu perbahasan kita. Eh uh, wa mana? Okey, wal babu ismul jumlatin mukhtassatin minal kitab dan bab pula adalah suatu nama bagi satu jumlah yang tertentu yang terdiri daripada kitab apa nah, kan? Walbab ismal jumatan muktahsaminal kitab. Bab ni suatu jumlah yang tertentu daripada kitab. Bab ni ada berada dalam dalam, dalam tajuk kitab. Lepas kita ada bab lah nanti kan? Nah, bab satu jumlah yang tertentu yang daripada kitab. tadi ya musyamilatin ala fushul wa masailah. Dalam bab nanti ada pasal-pasal dan ada masalah-masalah kecil sekiranya daripada kitab lebih besar. Kemudian terdapat bab. Bab berada dalam kitab. Dalam bab itu ada pasal dan ada masalah. Hmm. Begitulah seterusnya pula, hmm. Wal-faslu pula ismul jumlah temuktas satu menyalbak pula pasal pula satu jumlah tertentu yang ada dalam bab itu yang, yang, yang ada dalam bab yang mana pasal itu terdiri daripada masalah-masalah biasa nya hmm. okay, nak tahabis tak? Kata. Ini dia bahablah belaka. kita kita lama semua dia bahas. Hmm. Eh, tapi tak apalah, benda-benda ni ilmu yang Kadang-kadang kita hanya tahu tapi tak ada Tempat ambilan kita ya, Jadi, bila kita belajar kitab-kitab lama ni Kita tahu, oh dalam ni dia ambil Dan dia pun mungkin ambil daripada Mana-mana, entah Okey okay. uh, um, Tadi hilang Walbabuloratan So, tadi kalau kita lihat uh, Kitab kan, ismun. ismu Walbabuloratan ما يتوصل منه الى غيره ما يتوصل suatu benda yang dibuat untuk menyampaikan daripadanya kepada yang lain pintu pintu باب kita nak masuk ke dalam mesti kena ada pintu mak benda yang boleh menyampaikan daripadanya kepada yang lain itu bab faham okay. ya Wal faslu pula luwatan al-hajiz baina shay'ain. Fasal ialah merupakan dari segi bahasa ialah al-hajiz pendinding dinding di dua benda. Hajiz pemisah pemisah, pemisah diantara dua benda. Wal kitab okey abnuf ta. al-hajiz uh, al wal faslu wa tan al hajiz baina asya'in al faslu ialah merupakan suatu di segi luatan ila al yang pemisah diantara dua benda oh lagu tu eh? kalau bab tepat kita nak pergi ke, ke sebelah kalau ni pula lain uh, wal huna okey ni baru dia mula nak bahas tadi kenapa dia ubah apa yang dibuat oleh pengarang. Pengarang kita asal buat kitabut taharah. Dia mana-mana tajuk pun dalam ilmu ba ilmu kita kena takdir sebab biasanya direngkas. Okey, jadi cara nak takdirnya begini kata dia. Alkitab huna khabar khabarun mubtada mahzuf. Mudafun ila mahzufaini. Kitab-u-Tahara, kitab di sini, khabar kepada muptadak. Sebenarnya ada haza kan? Kita takdirkan. Haza ini dia takdirkan. Kita nak takdir sendiri, boleh juga. Mungkin kita kata Ikhraq, Kitabah boleh juga. Boleh juga, Kitabah jadi maf'ul kepada Ikhraq yang kita takdirkan. Ikhraq, itu masing-masing orang nak takdir lah. Tapi, mana-mana tajuk memang dia kena ada takdir. Okay. Alkitab huna khabar muptadak mahzuf. Mudhafun ila mahzufaini. Khabar kepada muptadak Iaitu Muptadak yang dimahzuhkan Iaitu haza. Kemudian Kitab itu pula Jadi khabar. Okey dia jadi khabar. Dia pula Mudaf Ila mahzufaini pula Dia pula Idaupat kepada dua Yang telah dihazafkan Iaitu Yang pertama Bayan Kitabu bayani Satu Yang kedua Mahzuf yang pertama Bayan Mahzuf yang kedua Ila ahkam Kitabu Haza tu uh, uh, mubtada kitab jadi khabar. Kemudian kitab qobai itu pula idafat kepada dua yang dihazahkan, bayan itu mudhaf, qobai mudhaf ilaih. Ahkami juga mudhaf ilaih. Bayani akami at-taharati. Okey. Sebagaimana so, qadatu sebagaimana saya takdirkan dekat depan tu. Haza kitab bayan Akami at-tahara wa kadza yuqaddaru fi kulli kitab aw bab aw begitulah ha? pelajar semua kalau kita jumpa tajuk begitulah kita takdirkan hmm. kalau nak takdirkan mubtada khabar kalau nak takdirkan dia jadi maf'ul awak takdir ikra hazah atau apa-apalah okey kama yuqaddaru fi kulli kitab aw bab aw faslin bihasabi ma yaliku bihi mengikut Kesesuaian kelayakan yang kita jumpoi itu mana mana bab kalau ikut kesesuaian dia lah. Waiz kat alim tazalik jika kamu dah reti dah tahu dah demikian cara nak takdir, fala ihtiyaja ialah takdir zalika fi kuli kitab, albab, apa selain ikhtisaran. Maka tak perlu lagi lah saya, ha? tak perlu tak perlu lah kepada pentakdiran lagi. Zalika izalikal mahzuf fi kulli kitab nanti dalam setiap kitab-kitab yang akan kita bincang nanti atau bab-bab atau faslin kenapa kita tak nak perlu letak tak perlu lagi kita takdin ikhtisaran kerana kita nak ringkaskan kitab kita okey dah habis wa taharatu tadi kitab kan kitab bermakna Aljamu jamu wa wa wadam luwatan Wastilahan ismun li jama' okey dan Al-Taharatul Watan Al-Taharatul Watan Al-Nazafat wal-Khulus minal adnasi Hissyatan kanad kal anjasi Au maknawiyatan kal uyubi uh Yuqalu tahura bilmai Wahum qawmun yatataharun taharun az-zahuna anil aibi Anil aibi Al-Taharatul Watan At-taharah di segi bahasa an-nazafatu wal khulus minal adnas iaitu bersih. At-taharah lughatan an-nazafa bersih. Wal khulus minal adnas, apa makna al-khulus? -al Me -me Melepaskan diri daripada kekotoran, kan? Khulus, khalas, membuang ataupun membersih jugalah, Menyuci daripada kekotoran sama ada kekotoran itu hissiah yang boleh kita lihat dengan panca indera mahsusa ah. seperti kal anjang seperti najis tahi dan sebagainya au ma'nawiyatan hissiyatan kanatil an hissiyatan kanatil adnas atau ma'nawiyatan kanatil adnas ataupun maknawi yang tak nampak kita lihat ini juga dipanggil adnas juga kalau yang hissiah seperti najis. Kalau uh, maknawiah seperti Al-Uyub. Benda-benda yang keaibah kita apa? riak, sombo dan sebagainya. Itu adalah juga kekotoran juga. Oh. Ha. Tapi di segi maknawi maknawiah. Hmm. tak Tak dia sebut dalam nak dalam takrif lughatan saja. jadi eh uh, cepat datang cepat hilang macam Okey. Eh kal okey. Jadi kat sini wal khulu minan nasi sama ada adnas itu hisiah yang zahir yang nampak seperti najis atau maknawiyah uh, yang tak nampak seperti al oyuk. Jadi dia buat contoh dua kat sini al anjas tu contoh kepada hisiah. Uyub itu contoh bagi makna wiyah okay, Jadi uh, Contoh di segi bahasa pun Dia sebut juga yukal lu, sebagai, sebagai, Boleh kita katakan Tahura bilmak Kan kita buat ayat Tahura bilmak Dia menyuci dengan menggunakan air Maknanya Benda yang dia suci itu benda yang Hesiyah Kencing, najis tahi dan sebagainya Wahum kaumun ya tataharun, ini juga diguna oleh Quran. Quran digunakan. Wahum kaumun ya tataharun, ya tataharun ni ini adalah ni contoh bagi eh uh, bagi maknawi. Nah, K dalam Quran surah apa nih? Wahum kaumun ya tataharun. Uh, kaum, kaum Nabi Lut kata kepada Nabi Lut dan sekeluarga dan uh, dan sahabat-sahabat dia. Kaumun ya tataharun. Ayat zahuna anil Aib. Mereka membersih daripada kaipan. Ini contoh bagi uh, maknawi. Kalau tahura mak ni contoh bagi uh, isi. Waam uh, waam apa syar'i? Maka al apa tadi? Um. Taharah di segi syarak. Taharah tu di segi syarak. Waktu lipat itu Macam macam ulama tafsirkan. Cuma uh, pengarang kita. Uh, ini ini saya sabini ke habis sujak ah eh? habis sujak qatib dan eh? okay, sebab kita tak masuk lagi kata-kata kata-kata habis -kata, kata -kata sujak nanti eh, al, al lati yajuzu at-tahiru mana baru ada hmm kita mutahhara lepas tu buatlah l -l -l -l tu baru masuk yang ke berapa masuk al miyahul lati yajuzu baru kata-kata kata-kata habis -kata sujak jadi sekarang masih lagi berada di bawah dicak disebut oleh kutip serbini. Okay, wa'asanumakila <tip> pihi banyak jadi apaerti tahlil di syarh. Iftilipah pitab sini lah, berbagai berbagai pendapat. Cuma wa'asanumakila abis abis hujah, zaman zaman ni apa? Kutip serbini diambil yang terbaik lah. yang dikatakan berkaitan dengan mana tahlil di syarh ini ialah Anahu irtifaul manil mutarati bi al hadas wal najis. Taharatu ialah yang dipilih oleh pendapat oleh Khatib Syarbini ialah irtifaul manil mutarati bi al hadasi wal najisi. Terangkatnya tegahan yang terjadi daripada hadas mengangkatnya tegahan yang terjadi disebabkan hadas atau disebabkan najis, kita nak solat tak boleh, jika ada najis. najis kita tak boleh solat juga jika kita ada hadas, jadi kita angkat hadas itu kita angkat najis itu dengan cara basuh lah. hmm, ha. Okey, yang... itu di segi syaraq ha? itu di segi syaraq kan? ha atau ha, tu tabir dah itu di segi luwatan ini masuk di segi syar'i. Tak terimpa dalam luwatan. Kita ni kalau mandi bainawi ah kita kena banyak status luwatan je. Hmm bainawi nanti ada ada nanti disebut segi oleh Imam Ghazali. Sikit ni. Okey, ada. Maksudnya memang kita nak menyuci di segi hak maknawi juga wajib kata Imam Ghazali iaitu dengan kita belajar benda-benda yang cara-cara nak menyucikan dia. Okey, irtifa ulman iman makna at-tahuratu syar'an ya irtifa ulman il mutarattibi alal hadasi wan najasi wan najisi. Itu makna dia. Okey, nak tafas dekat tu. Fayad khulu fihi rusuluz zamiya wal majnunati lillahi tak lillahi ni ke lillahi eh, lillahi. Ya saja tu. Anta kita anan lillahi lillahi. Lillahi lihalili mal muslim. Fainal imtina' min al-wad'i, telah zala, wakad yuqaluh anhu leis shar' an, lianahu lama yarfa hadisan, walaam yuzil najisan. Najisan. Okay. Jadi uh, khatib syarbini dia pilih. Irti taharah disi ke syar'ah ialah irtiba ulman ilmu taritbi al hadisi wa najisim. Nukta. Fayadkhu lufihi. Termasuklah dalam takrif sebab dia dalam bila kita nak buat takrif sesuatu dalam di segi pengajian ilmu kita kena ada jamie dan mana lengkap. Ta ha. Apa-apa takrif kita nak buat ulama buat sesuatu takrif mesti kena ada jamie dan mana kita katakan gelas gelas ialah suatu bekas yang dibuat daripada kaca. Kan? Itu takrif kita nak buat. Jadi kalau sekiranya tiba-tiba taklim kita tak lengkap, ada eh kaca ada juga kaca dinding bukan uh, uh, uh, uh, apa benda um, tingkap orang kaca. Ha, kita pun nak kaca yang bulat. <gat> uh, maksudnya sesuatu taklim ilmu lamuk dia zaman-zaman dulu dia ambil kira benda. Sesuatu taklim mesti kena jamik dan manik. Jamik dia terkuk, uh, kita sebut tu sesuatu benda yang lengkap dan dia boleh manik daripada orang lain termasuk dalam dia. Ah ha, itu dia jamak dan man. Okey jadi kat sini bila Qutub Syarbini pilih pendapat at-taharah ila ittifaqul man ilmutaratib alhadasi wan najas, maka dengan takrif ini kata dia fayadkhulu <tuharak> fihi ay fi fitakrif ini fitak ittifaq ini juga raslu <tuharak> zimmih, <ia da' irtifa ini> mandinya orang kafir zimmi dan mandinya juga orang gila. Okey dia kafir, kafir zimmimi ni, ni ni penjelasannya bab panjang. Uh, tapi dia nak ringkas saja. Sebab kita dalam hukum fiqah orang Islam boleh kahwin dengan kape yang Zimi Itu di segi hukum asal lah. Tapi original yang original, man Al alil kitab yang original. Yang Buddha tak tak boleh, yang Yahudi yang, yang uh, alil -al kitab yang original dalam kita aja ada bahasakan, tapi di reality temu kita ada ke okay. tapi maka di sisi hukum berlaku lah. Jadi kat sini orang, bini kita kafir zimmi. Atau bini kita kafir zimmi macam mana? Pulot dah. Ah alkitablah. Al, lah. al kafir zimmi yang sekarang kita kata kafir zimmi jugalah. Kafir zimmi ni kafir yang berada di bawah negara Islam. Hmm. Nabi contohnya zaman-zaman dulu zaman-zaman Nabi pun ada orang kafir bukan dalam negara Islam ni mesti kena orang Islam lah ke. Ada orang kafir. Maka kafir yang tidak melawan Islam tu dipanggil kafir zimmi kaupin yang melawan Islam ni pingkat pihak B. itu dalam dalam perbahasan nanti kita butikel nanti ada. Tapi itu yang kita lamo. Kita baru dia tak dia tak bincang lagi dalam satu. Dia dah boleh modify semula, ulama baru dah modify semula sebab kalau dengan kita-kita kita ni, kita hang kaupin pihak B dengan kaupin dia ketak sangat. Kita dengan orang kapi ni macam seolah masa, masa tu mungkin suasana lain ah. Ha? Okey. gitulah tapi tapi kita tengok ada juga orang kahwin ni. mungkin dia pakai mazhab lain kot ah, tak tahu juga. Islam ada kita maksudnya Yahudi dan Nasrani maksudnya ini yang beragama Nabi Isa dan beragama Nabi Musa. Taurat dengan Injil. Bukan mata kita Injil. Kita mazhab Syafi'i kita ketat maksudnya orang yang betul-betul pegang mazhab pegang uh, kitab Taurat dan kitab Injil. Sekarang mana ada semua dah ubah lah. Tapi mungkin mazat lain, mungkin longgas juga. Saya tak pasti. Okey, jadi kat sini, kita nak bahasnya ialah, uh, kita kata taharah ini ialah mengang, uh, mengangkatnya tegahan yang terjadi akibat hadah dan najis. Kan, Seorang itu ada taik di kaki dia, maka diangkat taik itu dengan cara dia basuh. Maka, membasuh atau mengangkatkan najis yang ada di kaki itu, maka dipanggil taharah. Okey, Begitu juga ada hadas Dia tak dia dia dah ada kentut Maka dia ada hadas di diri dia Cara nak buang hadas Ialah dia ambil wuduk okay. Itu tarif Ma, Jadi Maka kata dia Bagaimana pula dengan orang yang kape zimmi? Dia dengan suami dia Dia orang kape Dia mandi macam mana pun Dia masih kape Jadi bila kape Adakah dia mandi tu Maka hadas besar dia terangkat Sedangkan dia kape Dia tak tak ada taklif Oke, okay. sekarang kata dia walaupun dia kafazim, walaupun had, walaupun hadah dia tak terangkat, tapi termasuk juga dalam takrif ini sebab dia mandi itu liyahilla, lihat dia mandi dengan niat untuk nak menghalalkan untuk suami dia. Dia kafazim, mandi had mandi wajib pun tak aci. Begitu juga orang gila. Orang gila yang kahwin dengan, okey, katakanlah dia orang lelaki kahwin dengan orang gila dia nak mandi junub macam mana pun dia orang gila mandi sah tak ada taklif okey jadi tapi dia mandi juga mandi, ma kenapa dia mandi ni dia mandi bila dah haid dia mandi kan okey ha? bukan mandi saja kan nak nak, nak nak suami dia tak sebenarnya perempuan kan dia ada haid habis haid dia kena mandi junub okey jadi untuk nak dia mandi junub dengan suami dia dia kena mandi tapi mandi dia bukan mani akadah sebab dia orang kafir Betul juga orang gila. Ha, tapi mandi di sini liyahilla, lihalil, lihimal muslim saja untuk nak menghalalkan tubuh dia kepada suaminya saja. Nah, jadi kat sini uh, uh, uh, apa namanya? Apa yang berlaku kepada dua kes ini juga termasuk dalam tari kita, yaitu dia mengangkat tegahan. Tegahan apa? Okay. Fainal imtina minal wat ikhtizalah. Bila dia mandi, walaupun dia mandi itu tak sah Di segi hadah besar Tapi mandi dia itu Mandi dengan tujuan untuk Menghilangkan imtina Apa imtina'nya tak boleh wati Sebab dia bila abis habis hid Dia kena mandi dulu kan? Uh, untuk nak diguna Jadi dia kena mandi Jadi dia mandi ni Mandi dia itu Mandi untuk nak hilangkan imtina' daripada wati Jadi sekarang Bila dia mandi Maka mandi dia tadi Menyebabkan hilanglah imtina' tadi Wakat yuqal innahu laisa syariyan Padahalnya Ada orang mengatakan bahawa Dia bukan syarak Mandi itu bukan mandi syarak Li'annahu lam yarfa' hadasan Sebab dia Mandinya tak akadah pun Sebab dia orang kape Atau dia orang gila Laisa syariyan Li'annahu lam yarfa' hadasan Walam yuzil najas Dan tak hilang pun najis Jadi kata dia Dengan ta'rif dia tadi Termasuk jugalah Jadi Peristiwa yang berlaku kat dua orang je. Okay. sebab dia kata tadi irtifa'ul man'i saja. Nak buangkan tegahan yang terjadi akibat hadas atau. Najis. Okay. Maksudnya dia mandi tu hanya satu masa untuk suami dialah. Ah maksudnya. Ya. Ni dalam kes dalam yang lain-lain maksudnya dia sepatutnya tak bawa kat sini cuma dia nak bincang sebab ulama kita ni bila nak buat takrir dia jaga sangat jamik manik dia. Hmm. Kalau tak jamik orang kritik jadi dengan sebab tadi ni dikatakan taharah ialah irtiqal man ini maka dengan kata irtiqal ini termasuk juga walaupun kes ni pun. Okey. Eh uh, walam wa juga. Begitu juga termasuk juga dalam takrif dia ini you call lu pi guslil mayyit. Pi guslil mayyit. Begitu juga dikata air masuk juga termasuk juga dalam kes mandinya mayat. Mayat tak ada sendiri orang yang mandikan dia kan. Okey. Fa'innahu azalal man aminas salah. Orang mandikan mayat bukan tujuan dia nak keadaan mayat. Kan kita mandikan mayat dengan tujuan untuk membolehkan orang mandi orang solat. Selagi mana mayat, mayat tak mandi tak boleh solat. Okay. Fa'inna Wakazayyukabiguslimayit. Fa'innahu azal bila mandikan mayat itu menyebabkan tegahan minas salat alaihi dah hilang. Fa'innahu azal al man'a min as telah menghilangkan tegahan yang berlaku dari ya tegahan daripada kita nak solat. Jadi kita mandikan mayat, maka dengan sebab mandi tadi, maka tegahan daripada ma solat mayat telah tak terangkat. Mai boleh nak solat mayat bila dah mandi. Ha, solat jenazah. Ha, tak mandi tak boleh ha. Jadi kita mandikan dia itulah tujuan ah uh, solat sebab itu ada kata sahara ialah irtiba ulman. Itu tu itulah nak menyokong dialah lah, mak mesti tadi a suruh sebab tu tadi kita ni uh, padahalnya cerita tadi uh, fainahu azzalmani minna wala walam yuzil walam yuzal bi hadasun najis padahannya hadasnya tak hilang dan juga padahannya najis pun tak hilang kan mungkin ada najis jadi solat mandi, mandikan itu dengan tujuan untuk solat uh, tapi masa mandi tu bukan kita kena niatkan untuk apa memang memang niat untuk mandi, mandi. tapi dia tidak dia tidak niat kita yang niat kan kita je hidup ke mana-mana pun dia tetap dia mayat ha, jadi a uh, Mandi itu hanya untuk nak menghilangkan tegahan daripada salat saja. Yang ambil wuduk itu dia. Ayalah ah, semua sekalilah. Dari eh, kita lah yang padah kita nak kira kalau kira kita nak angkat wuduk dia dia tak tengah angkat juga wadah dia. Sebab dia tidak ambil wuduk kita, hmm. yang ambil wuduk dia. Okey, padah dia kan sini. Wa qazayu qulu fi ruslil mayyit. Begitu juga ber, dikatakan juga. Maknanya termasuk juga dalam takrif tadi Irtipat tadi, fi ruslil mayyit fa innahu azzal man amina as-solat dengan sebab mandi tadi dia telah menghilangkan tegahan daripada solat ke atas mayat padahalnya walam yuzal bihi hadasun wala padahal tidak pun hilang hadasnya dan juga najis pun tak hilang bal huwa bahkan dia sebagai nak memuliakan mayat saja. Apa dia kata takrif tadi intiba pa'ul um, man il mutaratib al hadas. Okey Abih. Wakilah ya okey Abih. Okay, tadi kita pendapat yang paling baik yang khotib Syelbini pilih iaitu inna ultafa almani muntarab tip ada juga dikatakan at taharatu hiya fa'lu perbuatan yang membolehkan fa'lu buat sesuatu benda yang dibolehkan dengan benda itu dengan perbuatan itu solat fa'lu buat sesuatu apa dia sesuatu itu memwuduk ke kita buat sesuatu seperti kita berwudu Atau kita buat sesuatu kita basuh Taik-taik Atau kita buat sesuatu dengan kita tayamu Atau kita buat sesuatu dengan apa-apalah ya, Tapi itu saja, Mandi, basuh, wudu Itu saja, atau tayamu Itu saja kan Jadi okay? maknanya buat sesuatu yang membolehkan dengan perbuatan itu Membolehkan kita salah Itu maknanya taharah pendapat yang kedua Istinjak ha, Istinjak ha, itu maksud juga lah. Menyuci ini hiya fa'luma tustaba'u bihi solah iaitu buat sesuatu yang dibolehkan dengan perbuatan itu membolehkan kita salat Seperti kalau kita uh, ada wuduk tapi ada tahi kat tangan kita. Tak boleh solat juga. Maka kita pun basuh tangan kita daripada tahi tadi. Maka bolehlah kita salat nah, itulah dia kata uh, at ialah fa'lu buat sesuatu yang dibolehkan dengan perbuatan kita itu akan salat maksud kita melakukan sesuatu yang membolehkan kita solat dengan cara kalau kalau perlu basuh kita basuh perlu wuduk kita wuduk perlu tayammum kita tayammum dan sebagainya. Takrif yang kedua. Takrif Ta yang kedua. Takrif yang kedua. Okey habis. Wa tanqasimu ay at-tahuratu ila wajib. Taharah tadi yang kita dah bincang tadi terbahagi kepada wajib apa okay, wa kewajipan yang wajib kat taharati anil hadas seperti kita bersuci daripada hadas ini wajib kan hadas kecil ke hadas besar yang penting dia hadas bila kita nak solat kita wajib bersuci wajib bang hadas wa mustahabbin dan ada juga yang sunat kat tajdidil wudu kita dah ada wudu Azza maghrib kita pun ambil lagi kali kedua. Ini wuduk yang tajdid. Ini sunat. Okey, maknanya at tu terbagi kepada satu wajib seperti tahara al hadas. Kita tak kita memang tak ada wuduk, kita wajib ambil wuduk. Dan atau yang sunat seperti kita perbaharu saja wuduk atau kita mandikan mandi sunat saja. Tak wajib kita mandi, tapi kita nak mandi sunat. Okey. Wal asal masnunati. Tak habis kau tak ada aksi-aksi tajuk dia saya start uh, straight gitu tak ada apa nak nokta titik apa eh uh, summa alwajibu yang qasimu ila badani wa ini baru ada yang nak nak ulas sikit yang pak tanya tadi kan okey uh, kemudian at taharah yang wajib ini terbagi pula kepada dua badani wa qalbi taharah di segi badani dan tahara di segi kalbi. Ini wajib yang wajib. Fal qalbi tahara di segi hati tadi seperti hasad, qal hasadi wal ujbi wal ria wal kibril. Ini sebagai contohlah. Banyak lagi dah. Hasad dengki, ujub dengan diri sendiri, ria dan hmm. Ujub ni kita kita rasa rasa eh akulah paling hebat aku. Eh tujuh eh aku banyak solat pada orang lain dia syaitan macam-macam syaitan macam-macam dia mari bila kita dah baik sangat eh aku saat aku aku baik ya punya orang tak tak baik seperti aku kagum dengan diri sendiri mungkin atas atas atas hati kita lah tu mungkin mungkin tidak tidak tidak jejakkan hati tapi ada orang yang memang watak dia memang nak nak nakkan itu. Kalau tak nak nak gitu maknanya setakat kita ada juga di kita ni macam-macamlah. <tuk> <tuk> <tuk> yang nak belajar apa apa ni yang haraki-haraki <tuk> <yang> tu <yang tuk> <yang tuk> ha, dia lepet. Mari sini pada ke lain. Contoh kalau masih buat ni macam Ah itu memang memanglah lori manusia kita nak disayangi, nak dihargai. Ada -ada tapi ada -ada. jangan sampai sampai apa, yang yang tak boleh lah. Itu memang laluri manusia asal memang, gitu. Hmm. Tapi jangan sampai yang dia kira kotor tadi. So, yang semua suma suma Suma'ah suma ni apa ya? ujub Suma'ah. Lupa lah dah, Suma'ah buat Beza sikit ke dengan wujud, kau bertukar Saya rasa, kalau buat sum'ah Sum'ah, dah punya nunjuk? Hmm. Jadi kok, tak ingat habis Cik ya? Ok, okay. wariak, ni baru ria. nunggu -nunggu, eh. ria. ingat, Waria. ria, riak, ria. ria nunjuk-nunjuk Ke sum'ah ni riak Sem'ah lain, tak ingat lah Sombong Wariak, riak sama apa? Riak, riak nak nunjuk-nunjuk, kibiru baru sombong Okey dalam hal ni dalam hal wajib di segi bab hati ni Qal ghazali Imam Ghazali kata ma'rifatu wa asbabiha wa tibbiha wa illajiha fardu yajibu ta'allumuhu Kata Imam Ghazali taharah di segi badani tadi dia yang wajib tadi ni eh, okey badan ni pula dah qalbi tadi yang wajib tadi kata Imam Ghazali me mengetahui eh, uh, hudu duha makrifatuh hudu dia, mengetahui hat-hat dia maksudnya tahu apa itu riak apa itu ujub apa itu sum'ah yang tertanya tadi dan sebagainya tadi wa'asbah biha dan sebab-sebab kenapa jadi lagu ni dengki dan sebagainya watib biha dan mengubatnya ya Ubatnya, wa'illah juhan dan berubat cara nak berubatnya Adalah merupakan fardu'ain Yajibu ta'alunghu, kata Imam Ghazali. Wajib kita belajar dia So, kena belajar jugalah ni eh? Eh? Imam Ghazali, Imam Ghazali lah, dalam kitab Ya al banyak. banyak okay. Bagaimana cara, macam contohnya kita ni Di Malaysia, kita orang Melayu suka dengki Macam mana sebab dengki Macam mana cara nak ubat dengki Mustahak eh? tu Okay. Dan kita pun kadang-kadang kena muak sabar Sebab tu kena tanya kawan eh, Aku ni apa tak kena kan, Muni ni suka dengki Atau muni suka munjuk ah ha, Kita cuba jangan Kita marah kat dia Kita cuba baikilah Baca kitab-kitab Yang mudi bagaimana cara Kalau dengki nak ubah Macam mana cara dia Banyak Ada panduan dia ya? Okay Itu uh, okay. uh, di segi kolbi Wal badani Yang wajib juga Al badani pula Tadi yang kolbi yang wajib Semal wajib tadi terbagi pada dua, satu badani makolbi, palkolbi seperti hasad itu kata Imam Ghazali wajib. Begitu juga wajib badani, wajib juga imma bilma au biturup. Kita nak menyuci badani, taharah badani, kal eh kita hanya menyuci dengan dia imma bilma au biturup. Mungkin dalam satu case kita guna air, seperti mandi guna air, uduk guna air. Atau ada yang guna turut Debu, tayammum ha, Bila tak ada air, kita tayammum Atau bihima Atau ada case yang kedua-dua sekali Kama fi wulu wil kalbi Sebagaimana dalam case Kita sama Bila kejelatan anjing Atau bihima Atau kita bukan guna dua-dua Air tak guna Tanah pun tak guna ha, Ini teka-teki Untuk case apa ni Kita nak basuh apa tak guna air tak guna tanah tak guna ara okey iaitu okey dan bukan eh bukan tak ada lagi ah yang ketiga nanti ni baru ah abi ga rihima ah yang abi tak guna air dan tak guna tanah iaitu dalam kisamak tadi sertu mana beza sekarang bahasa Melaysia ada dua sertu dengan samak Ok, saya tak tahu antara dua Ta -ta Tapi yang tadi Yang kita guna tanah dan air untuk anjing Itu pagi pertama sama ke situ Ok, yang ni yang kita guna kulit Kulit mana-mana kulit dalam dunia Kecuali anjing dengan babi Kecuali lembu yang kita sembelihlah. Yang kita sembelih lembutnya, kulitnya Kita boleh makan pun Ok, tapi yang Yang kita tak boleh makan Dalam dunia, kulit ini Apa-apa kulit biawak, kulit ular Atau kulit lembu yang dilanggar kereta ke Ok Kulitnya kita boleh guna dan dia boleh disucikan. Walaupun dia asalnya najis, kita boleh sucikan dengan cara kita satu tadi lah. Hmm. Satu ke satu ke sama? Tak tahulah antara dua tu saya tak ingat bahasa Melayu kita ni. Ha, satu eh? satu ke? Eh? Sama yang anjing, satu yang kulit ni. Maknanya, kita mana-mana kulit kita buang, kita guna. Kalheire, dia kata sini. Kalheire pidibak. Iaitu kita guna benda-benda herif dalam, dalam, dalam, dalam kes debuff Dalam, kes, dalam kes sertu tadi Debuff tu sertulah Herif ni dipanggil istilah benda-benda kalau kita nak nak terjemah sini Benda-benda yang tajam lah tapi bukan tajam macam pedang, macam kerif Benda-benda kesat Benda-benda yang tajam untuk menghilangkan lemak dipanggil Bahasa Melayu kita tak panggil nak Tapi dalam bahasa Arab panggil herif lah Tajam bukan maksud tajam yang kita lihat dengan mata taja dalam konteks benda itu boleh menghancurkan lemak. Lemak kulit kan kulit tu. Ah ha? seperti kita guna tai tai merumputi atau orang nak samak zaman kita guna saiz merumputi atau guna buah cikani Ah ha, kan orang, orang satu kulit tu ya, guna tapi sekarang mungkin guna asid dah sekarang. Ah ha, boleh jadi ke senang sikit asid dah senang sikit. Okey. Kalau tak tahulah saya tahu di segi patuh ulama boleh ke guna guna asid tapi kalau dari segi bekah tu ajalah guna bahan-bahan benda-benda yang tajam namanya istilahnya hirif Au binafsihi atau dia sendiri boleh boleh jadi menyucikan sendiri dia. Harak. Ha ni baru kisah arak. Hmm. Kan okay. kilab al Seperti bertukarnya arak jadi cuka. Tak air basuh dengan tanah, Tak air basuh dengan air, Tak air basuh dengan hirif tapi dia sendiri terbasuh dengan diri sendiri iaitu kita rendam dia lagi kita biarkan dia lagi beberapa bulan lagi dia akan bertukar jadi cuka dan dia tak akan ajih lagi kan dia tak akan berceka jadi cuka jadi agak lagi sebab macam itulah suka kita dibuat ah dia tu lah dia, buat. Ha, dia. tapi kenapa arak-arak yang ada ni sindik kat botol-botol kat dalam supermarket tak jadi cuka oh, itu dia dah bubuh-bubuh supaya tak supaya tak gila, supaya gilanya lama boleh jadi kot ah ha? Gilanya lama motak gila-gila tak, tak hilang gilanya. Eh, kalau yang biasa dia akan hilang kan. Hilang gila dia jadi cecair boleh kita makan pula. Okey, habis. Baru masuk kata-kata musannaf. Wa qawluhu wa qawluhu <tik> wa qawlu habis hmm, sujak almiyahu. Ha baru masuk dah. Almiyahul lati yajuzu tatheeru biha. Mance jauh lagilah. Okey. Almiyahu <tik> kata kata Syarbini almiyah <tik> jamu ma'in. Miah kata jamak Mufraqnya mak Wal mak pula Isim mamdud ha? Mamdud Kan awak belajar dalam bahasa Ada yang mangkus Ada yang mamdud ha, Maksur Tah, laman satu yang lupa biar. Yang Musa ya yang Salwa itu, Yang mamdud ni lah mak ha, Kalau mangkus apa dia? Ah, ha, ya okay, itulah. Ya. Okay, anda nak contoh pun tak ingat. Okay, jadi kata dia, Al-ma' adalah isi mamdud Al afsah lah, mikul pendapat yang paling afsah Wa asluhu kataan ma ini, maun ini asalnya begini asalnya, mawahun. Wa aslu mawahun, yaitu taharokatil wau mawah wah. Wow itu berbaris. Wamfatah makoblaha. Dan bari fathah yang bari sebelum akhirnya Bari sebelumnya okey, Okay ma, uh, Wow itu ber berbari fathah Dan ma juga berbari fathah. So kalau begitu Fakul ibat alifan lah Oleh kerana wow itu berbari di atas Dan sebelumnya pun berbari di atas Maka wow ditukar jadi alif Jadi mahun okey. Kemudian proses yang last sekali Suma ubdilatil ha u hamzatan kemudian ditukar ha jadi hamzah. Jadi mau itulah proses jadi mau. Ini dalam dalam kala dalam bab sarah kita belajar dalam iqlal dan ibdal. Hmm. Kita belajar juga tu nak jadi ulama ni. Okey, habis. Daftar habis. Wa min ajibi lutfillah taala. Okey, ni dia masuk ya, sebab ilmu sahaja saja tu yang banyaklah. Ya. Saja nak masukkan ilmu untuk kita wa min ajibi lutfillah taala annahu aksara minhu antara hebatnya baik, Betapa hebatnya Kebaikan ke, kehalusan Allah taala Allah memang latih benar dengan kita aksara minhu iaitu dia memperbanyakkan daripada air kan kita tengok dalam buak dalam peterdunia airlah yang paling banyak dalam Dah, tak, tak kira lah yang dalam laku kat tu. Maksudnya dah tak bukaan lah. Okey. Aksara minhu minal ma' Walam yuhwij pihi ila kasirin mu'alajatin. <tip> Dan tidak, Allah pun tidak mem, mem, mem, membebani sangat. Tidak perlu sangat kepada banyak kita usahakan. Kasirin mu'alajah. Banyaknya kita apa melakukan proses lah. Li sebab umumnya keperluan itu itulah dia latifnya Allah kita kepada manusia antara di sifat latif Allah kepada hambanya ialah dia mempermudahkan untuk kita dapat air dan memang air benda asasi kepada kita itu sahaja dia masukkan al-miyahul okay. lati yajuz tathiru biha ai bikullin minha anil hadasi wal khabasi wal hadasi fil lawah asya'ak mana dia sambung habis eh. Disebab dia kata anasannya lagu tu jadi dia dia nak sambung sambung dia jadi dia jadi lagi pula. Okey. Al-miahu allati yujuz ta'thiru biha. Kita masuk lagi Air Ai minha, iaitu air yang boleh kita buat bersuci dengannya, iaitu bi dengan, minha dengan bukan semua sekali eh, dengan salah satu sajalah bukan semestinya kena semua sekali air telaga kena ada air laut tak ada kereta ayah salah satu je ha, bukan kesemuanya sekali ada berapa eh dekat sini tujuh tu tak dekat sini ialah bikullin minha bikulli ai bikulli ada kata wahid tak ha oh, bikulli wahid minha anil misal satu daripadanya tatihir biha tu daripada apa daripada hadas ataupun daripada khabas Air yang boleh kita buat bersuci dengannya Daripada salah satu Daripada hadas ke Atau daripada khabas Khabas tu najis lah Binalah <tip> adun al-hadasi wal khabasi air najisi Okey habis nak ketah Kemudian Kalau dia sebut khabas tadi Dia sebut hadas Maka dia pun tarik pula Mana <tip> al-hadas Al-hadasu pil lowati asyai'ul hadis Al-hadas lowatan di mana, Benda yang baru Benda yang baru ada Al-hadis baru datang, ulah oh, gitu ya kita asasnya ada butuh tiba-tiba tak ada kentut maka tak maka ada tu lah <tuh> di segi bahasa, segi bahasa. <tuh> Wapisharin di segi syarak al-hadasu yutlaku ala amrin intibariin yakumu bil aqda yamnau min sehati salah Haisu la murakhsa wala al yantahi yantahibha tuhru والمنع المترتبي على ذلك والمراد هنا الاول لانه الذي لا يرفعه الا الماء بخلاف المنع لانه صفه الامر الاعتباري فهو غيره فان المنع والحرمه وهي ترتب ابتفاء مقيدا بنحو تيمم بخلاف الاول فلا فرق بالحدث الاكبر فsini dia bahah pula lah ma'na al-hadasu syara'an macam juga tadi ma'na taharatu ada dua pendapat ada dua ahli di sini ada banyak ahli hadas al hadassu fi syar'i yutlaqu 'ala amrin i'tibari yaqumu bil a'dha' yamna'u min sihati solahi haythu lam itu satu tarif itu hadas di it segi syarak yutlaqu dipanggil atau disebut kepada amrin iktibarin sesuatu perkara yang iktibari. Maksudnya iktibari. Iktibari maknanya sesuatu eh? perkara yang iktibari maknanya sesuatu perkara yang ghairu mahsus yang tak boleh kita rasai. Itu makna iktibari. Maksudnya... Maknanya ada pada kira-kira ada. Hmm? <laughs> Saya sekarang berhadas. Mana ada hadas? Adalah. Ah ha, tu makna iktibar o... je ada. Ah ha, itu makna iktibari benda anggapan ada ittibar saja ada tapi kita tak nampak, tak nampak. ada pada kia-kia ada <laughs> ada pada kia-kia kata okey al hadasu syar'an ialah amrun it'a okey saya baca amrun it'a suatu perkara yang ada pada kia-kia yang yakum bil adha yang duduknya telat, um, adanya dia bil adha yang ada di anggota kita bila kita berhadas dia ada di anggota kita yakum bil adha yang naung mincet hati dia menegah daripada sahnya salah. Itu makna hadas. Kita bila kita berhadas, bermakna kita ada suatu hadas itu di anggota kita. Adanya dialah yang menegahkan kita daripada salat. Okey. Yang naung mincet hati tapi yang naung itu hai sudah morokhiz dalam kes yang tanpa darurat. Morokhiz. Dalam kes yang tidak ada Mujawis Tidak ada Maksudnya dalam kes tidak darurat Tapi kalau kes darurat lain kalau kes darurat Tak ada wuduk pun boleh sembahyang kan? Katakanlah darurat air tak ada Debu tak ada Dut atau planet mana entah Okey Eh kita kita Kena debu, jadi tak boleh Kena debu tak ada, jadi ketika itu Murahkis, darurat, ha, tak apa Tak kira itu, yang ni dalam kes lain, dia kata uh, Hadas ialah suatu amrun Suatu benda yang ada pada kira-kira Yang duduknya dianggota Yang adanya dia menegah daripada Salat dalam kes yang biasalah, Dalam kes yang tidak darurat Okey, Boleh? Hadas ialah Suatu benda, ini pendapat Pertama eh Uh, hadas ialah suatu perkara Yang ada pada kira-kira Yang duduk di anggota Adanya dia menegah daripada sahnya solat Tapi kalau Kalau yang adanya dia Tapi uh, ha, Kalau ada murahkis lain Contohnya uh, uh, Contohnya Kita tak Orang yang hilang dua-dua Air dan tanah tadi kan Dia kena solat juga yang tu tak tak dia, tak dikira tak tak tu, tu yang tu tak termasuk dalam takalif sebab tu dalam takalif dia kata hay sulam sebab takut orang kritik dia mana tak tak tak kamu tadi kau cantumkan kalau dia katalah hada ila amrin tibar yakun bil adha yang menami solat nokta dekat tu jadi orang kau kembali eh kenapa kamu kata tak ada lagu tu habis kalau orang yang tak ada api tak ada air dengan tanah ah ha, jadi bermakna takalif tak lengkap ya untuk nak melengkap awal, -awal lagi dia kata takarinya ila amrin tibar yakun bil adha yang menami solat islam itu satu. Ah uh, hadas juga dipanggil kepada Yutlaku you berlaku tadi you berlaku ala amri itibaring. kalau ngaji kitab eh, kalau kalau atas ni kita <tuk> nak tanda tak selain daripada baca balik kita tanda aain. Tak. Kata ini kan. Di bawah ya, kita tanda 1. Tak sini wa ala kan. Kita tambah dia dia saya jalan senang. Kita kadang kita belajar. Sama juga yang dome-dome. Dome-dome sebab tu kita-kita tidur, kita-kita pondok dia ada dome ni anak kita Ayana senang ya, meberkat sikit. Ha, eh, kemudian sampai uh, kepala dapat tak ya? Tapi pening baca kita dia tersenang. senang. Senang dia senang macam kita hantar ni, anti. Senang nampak kita baca tengok satu tu nampak jelas Ni tak nampak apa yang berlaku di belakang, macam berlaku sebelah tak nampak. Tadi lah, Okey, Okay, ni antara tuh gua pondok situ juga lah. Okay, mana ni hilalah? Eh, hmm. uh, kau lihat, wayut laku Allah, wa alal mani, okay, wa ala, wa mana lagi dah? Okay, wayut okay. juga alal asbabillati yantahi bihat tuhru. Hadas juga dipanggil kepada sebab-sebab dipanggil kepada perkara-perkara yang menyebabkan habisnya tuhur Oh, hadas juga tu. Saya berkentut. Maka berkentut itulah dipanggil hadas. oh boleh juga. Kataan hadas itu juga dipanggil kepada sebab perkara benda-benda yang menyebabkan batalnya suci itu, yang tahibi at-thahur. Boleh juga. Kentut itu dipanggil hadas juga. Saya berkentut, mana saya berhadas. Ini di segi syarak dia. Okey wa asbab allati yantahi bi tahuru dan al hadas juga disebut al man' il mutarattibi ala zalik dan hadas juga dipanggil kepada tegahan yang terjadi akibat demikian contohnya bila kita berkentut maka kita diharamkan solat okay. haram solat itu dipanggil hadas juga hmm al man' apa di man' kat sini iaitu menegah daripada sah solat tegahan ibadah solat maknanya saya berhadas saya, saya dilarang solat maka itu dipanggil hadas juga okey jadi ketiga-tiga ini mana satu dalam kes kita ni wal muradu huna al-awwal oleh kerana kita ni sekarang sedang bincang tajuk at-taharah wal muradu al-hadasu huna ai bab at-taharah ini al awal iaitu amrin iktibari yakumu yakumu bil adha yang makna ummin sihatis tu yang dia pilih. kerana kenapa dia pilih yang pertama ni? keranaul lazilayarfahu ilal ma sebab ini sajalah yang kita tak boleh angkatnya kecuali dengan guna air. sebab kita ni sedang bincang tajuk air kan almiyahullati yajuzu at-tathhiru biha kan air bukan tajuk suci tu je ini tajuk air saja. Jadi dalam kes kita ini yaitu bahasa uh, hal bilma ini uh, kita pilih yang pertama lian nahu yang, bertana, yang pertama ini lah sebab yang pertama ini lah pendapat yang mengatakan tidak boleh mengangkat kecuali dengan air bikhilah bilmani berbeza dengan pendapat yang ketiga tadi yang tarikh ta yang ketiga lian nahu si amri entibah sebab larangan itu larangan bila kita berhadapan kita dilarangkan solat larangan itu Hanyalah sifat kepada amrun iktibari bila ada benda hadas di kita kita dilarang Dilarangan larangan ada sifat saja sifat yang sebenarnya ialah kita ada benda di kita ada iaitu benda yang ada katanya buat tu ada ada ada lain gabung dengan ada lain seorang tapi itu yang buat dosa buat dosa ada titik hitam kan tapi maknanya kalau kita kita kotor juga kalau kita orang kasyaf seolah-alanya kita ni ada titik yang betul soalnya kalau kita kashala kalau kita stres soalnya ada ini kita kalau kita tidak ada wudhu bila kita berwudhu maka kita suci soalnya gitu dah okey uh, pahwa gairuhu maka dia bukan dia uh, pahwa ay pahwa manu itu larangan daripada solat itu gairuhu ay gairuh gairul amrin etibarin uh, bukan uh, bukan titik-titik uh, atau bukan benda yang berada pada anggota yang tak nampak lihat tadi Fa inal man'ah wal yang mana tegahan adalah hukum haram. Bila kita ada hadas kita dilarang solat. Larangan itu dipanggil haram. Haram solat. Wa hatta yang mana haram itu tatapi'an muqayyadan iaitu haraman itu akan terangkat sebagai terangkat yang muqayyad iaitu bifaqdil ma sebagai contohnya binawith tayammum. Seumpamanya tayammum Okay, katakanlah kita tak ada air. Kita dilarang solat bila kita berhadas. Okay. Tapi boleh jadi kita boleh angkat tidak guna air. kita angkat guna tayar guna debu. Bila tu bila pak dilema. Jadi dikatakanlah dia kata, kata wahyauh tapi -ta sebab kalau kita ambil pendapat yang hormat, pakai wahyauh yauh hormat tu tartapiumrtipaan mukayyah dia boleh terangkat tapi terangkat secara ada sebab mukayyah iaitu sebagai contohnya tidak ada air bila tidak ada air binak kita boleh guna dia masa kita tayammum ya kata ada air kita tayammum bi awal yang mana kalau yang kita ambil pendapat yang peta, tarikh yang pertama iaitu amrun itibari yang tu layar fa'u ilal yang tu tak boleh angkat kecuali hanya guna air sahaja Habis. Apa kita nak bahas tadi? Kita bahas di segi makna Al-Hadas sahaja. Eh, hadas ke? Ha, kira? Hadas. Hadas dalam kontek air. Hadas ada tiga, tapi olehkan dalam kontek air, dia pilih yang pertama. Kenapa tak boleh yang ketiga? Sebab yang ketiga itu haram saja. Yang, yang mana haram ini, hanya boleh hilang jika ada sebab. Hmm, sebabnya tidak ada air. Boleh ambil dengan tayammu. Okey habis. Kemudian wala farqah bil hadasi bainal asghar wa huwa ma naqadul wudu' wal mutawassit wa huwa ma aujabal ghusla min jima' au inzal wal akbar wa ma aujabahu min haidhin au Okey. Eh wala farqah bil hadasi bainal asghar. Dalam soal hadas yang kita bincang tadi, kita ada makna hadas tadi. Okey, Tujuh lah atau dom abah yang mengantar. Saya dibekalkan eh kena oh, tumpah. Baiklah. Baiklah. Eh kita pergi stesen kat mana ya? Sikit-sikit lagi. Wala farqa bil Bila kita kata hadas tadi apa ni? Ah amrun i'tibar yakun bil adza ya mana min hadis solat. Tidak ada beza. Sama ada hadas itu kecil apa yang kecil? Mana kadal wudu? Hadas disebabkan benda yang memboleh mata kamu tu. Okay. ada kecil. Ya? Okay, di segi hadas, bila terbuk kataan hadas tak kira lah ada kecil ke, ada besar ke, ada besar lagi ke, semuanya hadas. Ha. Itu apa? Cuma apa yang jadi kecil? Hada kecil ialah mana kadal wudu, benda-benda yang membatalkan kamu tu itu ada kecil. Okay. saya bersentuh dengan perempuan maka dipanggil hadas kecil. Saya ber, berkentut maka ada kecil kan? Saya kencing ada kecil. Tapi uh, dan juga hadas mutawassit. Hadas mutawassit ma'au jabal rusla disebabkan min jima' au inzal. Nah, ini ada kesedahanah Itu benda yang mewajibkan mandi sama disebabkan jima' atau disebabkan inzal. Ataupun hadas akbar itu benda yang mewajibkan mandi juga ma' au jawab air wajaal gusla juga min haidin au nifas yang disebabkan kerana haid atau nifas nah itu inzal dipanggil tak hadas akmah ak ha? inzal tak tu tak maknanya mimpi dan sewaktu dengannya lah. okey yang tidak jimat. okey mm wal khabathlah hadas Tadi hadas ada benda yang tak nampak dilihat ada pada kita kira-kira saja ada tapi adanya dia menegah kita salat. wal khabas ialah lughatan mayustaqzar benda yang kotor itu dipanggil khabas benda yang kita tak suka jijik kotorlah tanah pun kotor tapi dia tak dia tidak najis dia hanya kotor itu di segala watanlah mayustaqzar benda yang mengotor tapi di segi syara'an, Wapi syari'i syari mustaqzarun Yam na'umin sihatis solat. Benda kotor yang menegah daripada sahnya solat. Al-Khabasu syara'an ialah mustaqzar Yam na'umin sihatis solat. Kota kotoran yang menegah daripada sah solat. Kalau kotoran tanah saja, tidak menegah solat. Tapi kotoran menegah daripada sah solat. Tapi macam tadi juga lah, khair sulamurah khis yang dalam khis tidak darurat lah. Ha, kalau, kes tidak, kalau kes darurat, ada ada taik kat kaki pun kena salat juga okay. Okay. Yang ni, yang kes tidak darurat okay. Macam sebabnya, kalau kes darurat, TKF, kena salat di tempat tu? Contoh okay? Maksudnya, kita, kita, kita semayang umat waktu tu Oh ha, lebih kena kata balik, kita mazat siapa ni kena kata balik lah Dalam kapal terbang, kan, itu semayang Contoh, kalau dalam uh, kapal terbang tu, semayang umat bawa tu macam tu kan? Saya, kan? Mm -hmm. Balik tu kena kata balik lah kita mazhab Syafi'i ketat sikit. Oh kena polog baliklah. Hmm Syafi'i dia semayangnya waktu saja. Dia tak dia tak boleh pertama tak boleh. Tapi kalau kita dah ada dia menghadap kiblat dan sembah mazhab Syafi'i kita lah ketat sikit. Waktu mazhab Syafi'i biasanya kalau terpegam betul-betul banyak biasanya kita qada balik sembahyang semula. Salah so, kita sembahyang tu sembahyang sembahyang hormat waktu saja. Tapi kalau kita pendapat orang baru-baru ni dia kira uh, ah dah, dah dah solat semua dah. Solat Mazat spin dia lebat ibadat dia ketat sikit sikit mak sini. Rasa suara sakit. Pastu dia macam kena solat tidur ngiring hari tu. Tapi kata dia tak mengadap tak menghadap kiblat. Pertama hmm. kena hadapkan dia ke belah. <laughs> Jawapannya. Tapi kalau tak boleh juga, kalau sembuh nanti kena kalau kita mazat syafi'i kena oh, dia kena sembahyang balik. Hmm. Ini meninggal lah, inilah lah. jelas mesti Okay. kita kita mazhab Sunni ceremak sangat waktu tu kan dia bukan syahid dia nak ceremak sangat dalam bab solat dia ibadat sebab solat ni pun tiang agama dia satulah salah satunya bla bla bla kan jadi kalau boleh memang nak sempurna betul waktu hmm. tu kita dalam kalau kira mazhab lain bukan mazhab lain mazhab terbuka sikitlah kalau kita kena accident pun kita boleh tu kan kita tayammu kalau contohnya dalam kes anggota yang kita luka juga adalah di anggota wudhu hmm, ha. anggota tayamun, anggota wudhunya sekali kan? Ha. yang tu... ha. itu ah eh, kalau kita mazhab Syafi'i kalau betul-betul nak pakai memang, memang kena qadawalah dah. Oh, tak perlu tak perlu lagi. Hmm. <tos> okay. Okay, sebab dia tak, tak kira. Okey. Eh wala farqah Hai salam rakaat okey sama kan? Wala farqah fihi bainal mukhaffaf wal mutawassit wal mughallaz begitu juga kalau tadi khab, uh, hadas tak ada beza sama ada hadas tak ada kecil sederhana besar begitu juga najis uh, tak ada beza juga okey tapi tak ada beza di segi kotor saja Di segi menyuci memang ada beza anjin najis bermughallaz okey Di segi kotor tetap kotor ni maksudnya di sini eh, uh, Sebab tu kena, kena kena nak baca pun kena berguru ni jangan salah faham Walau parkour tak ada beza pula di segi hukum tak? ni walau parkour Fihi ay fi Fih ma yusak zarulu watan tari. Fihi fi ma yusak zarulu watan Baynal muhaffaf Di antara yang Najis yang ringan uh, Seperti kecing bayi Kabau lisobiyin lam yat am waira labanin seperti kecing bayi yang belum lagi makan apa-apa kecuali hanya susu ibu dia saja. Tu, begitu juga yang kedua, bayal mukafah wal mutawasit. Begitu juga najis yang sederhana, kabau liwayrihi, kecing yang lain-lain lah, minwayri, nahwikalbin tapi bukanlah kencing anjing, maknanya kencing yang biasa. Najih yang biasa begitu juga yang wala farqa bainal mukhaffaf wal mutawassit wal mughallaz ka nahwil kalbi seperti kencing ni seperti je nak kencing tak mesti kencing terkencing tahi dan sebagainya lah ni semua dia nahwi ka ka seperti eh maknanya jangan mesti contoh kencing maksudnya tahi dan sebagainya ha kita boleh tahu oh, dia lagi dah. 1000 macam-macam. 1000 macam-macam. Hmm. Ini kalau dia dah kenyang makan nasi, tapi makan nasi mak, mak, baby memang takkan nasi lah. Kalau susu lembu, maknanya dia, dia tak dia dia, dia dah hisap susu lembu. Sekali-sekala tak apalah mungkin seketak-setakat dia nak apa mungkin. Okay, Selalunya okay, yeah. Hmm, tu kena baca kita lain Kenapa bayi lelaki sememangnya sangat lelaki? Ya, Mungkin yang kan, kencing perempuan pun beza dah anjing ke tak, tak anjing ke. Tak tahuun saya dia orang katalah. Hmm. memang sebab tu tanah mayat sendiri pun mayat perempuan dalam sikit berbanding lelaki. Betul. Hmm. Saya hmm. okay, tak uh. ada. tapi sekarang aku serupa belaka semua dalam lelaki dia macam mana kau ke? sekatul ma'ruf wanagarinah semua eh hmm ya ko lagi nak tengok perempuan terjadi ko oke tadi wa in okay binakta kawaluna wa okay binakta wa inna ma saya sebut binakta sebab memang saya tak ada lokta Tapi awak dah asyik-asyik kan dah dah siap perenggang-perenggang wa inna ta'ayanal ma'u firab in hadas okay abinakta sekarang kita baru masuk tajuk tadi kita nak tajuk kita yalmiah kan tadi tu dia macam-macam lagi tajuk lah, tapi untuk ilmu ada kait dengan sikit-sikit je uh, wa innamata'ayyanal ma'u fila binhadasi hanya tertentu air saja dalam soal nak mengangkat hadas dalam mengangkat hadas kita ada ada selain pada air ada lagi tanah kan itu okay, bila tanah pun ke okay, bila tak ada air tapi yang penting asalnya air kau mana-mana kan hanya air ke mana-mana kan okey wa innamat ayal ma filab yang hadas di kauli taala bukti dalil ulama mengambil istifadah bahawa air hanyalah salah satu cara untuk menama menyuci sesuatu berdasarkan firman Allah taala falam tajidu ma'an fatayamam kalau tidak ada air maka bertayamum maknanya bila tayamum bila, Bila tidak air ada air, air. makniz selagi mana ada air, Bila. kena air. Okay. Jadi kat situ wal amru ni cagar istidlalnya. Eh. Ni kena belajar usufik. Kalau awak nak pekak, kena belajar usufik Baru bau mak bau maha ya. Eh. Uh, falam tajidum awal amru di situ falam taj, fatayam mamu itu adalah perintah al amru peramah fatayam mamu. Wal amru dilwujud. Perintah itu biasanya kalau usufik al amru dilwujud. Kalau boleh nak angkat selain daripada air Kalau boleh juga nak angkat selain daripada air Nak angkat hadas tu guna tidak air Lama wajabat tayamun Sudah tentu Allah suruh tidak tayamun Gunalah air kelapa ke Banyak lagi lah air dalam dunia ni Yang tak yang tak daripada langit Banyak daripada pokok sendiri Pura-pura air ke Pura-pura air tebu ke ha, Air santan ke apa-apa Janji dia daripada Allah buat juga kita. Tapi uh, Mesti kena tayamun kalau tak ada air Okey, itulah cari sila itu. Kalau rafa awal lemah, wajib tanya. Kalaulah boleh angkat tidak dengan menggunakan bukan air, nescaya tidaklah dapat wajibkan saya meminta fakri ketika ketiadaan air. Okey, amin. Warna kalau Ibn Munzir wawiru al-ijma' ala syiratihi fil hadasi. Okey, okay. okay. okay. saya so, yang pertama dari Quran, Iaitu dari sila kita guna Quran. Dalai yang kedua Dalai ijma' kan? Kita dalam sumber hukum Pertama Quran Yang kedua hadis Yang ketiga ijma' Yang keempat kian kan okay. Dalai yang kedua Di sini diambil menggunakan ijma' Siapa kata? Eh, itu Ibn Muzi' kata uh, Ibnu Muzi' Ibn juga Wa gairu Wa gairu Ibn Muzi' juga mengatakan Bahawa Al-ijma' ala sytiratihi Fil-hadasi Sudah ijma' ulama' Mensyaratkan air Dalam mengangkat hadas Air fil-hadasi Air firah fil-hadasi Begitu juga, ijma' juga bukan sahaja pi pihak pi Al-Hadasi, pihak Iqra'il-Hadasi Begitu juga, fi izalatil khabas Juga, mensyaratkan, air juga dalam nak menghilangkan najis Berdasar kepada liqawli SAW Fi khabari sahih ini, hi nabal al-arabiyu pil masjid Iaitu berdasar kepada hadis baginda SAW, SAW Daripada hadis Bukhari Muslim Hina balal Arabi ketika mana orang Arab Badui kencing dalam masjid Nabi kata apa? subu alaihi zanubam mimain Nabi kata tuangkan di atas kencing itu ya, kita kena ingat masjid Nabi adalah pasir tanah kan pasir dan Nabi tu tuangkan cuahkan air saja saberdil daripada air Azanum aman Azanum Azanum iman Adalul mumtani ahmahan Kataan an azanub ini biasanya orang-orang guna kepada berdi yang penuh dengan air. Kalau tak penuh tak panggil azanub. Okey, jadi maknanya setimbuh air nabi suruh cuahkan atas kencing itu. Wal perintah nabi subuh ini adalah keperliman. Ah, wal lil wujub kama marus bagaimana kita sebut tadi. Falau okey macam bagaimana saya istilah caranya begini. Kalau boleh memadai lah. Bukan air. Maksudnya boleh juga bukan air. Lama wajah bagus. Nescaya Nabi tidak wajibkan. Ma basuhkan kecing tadi. Dengan air. Mungkin okay, guna air lain ke kan? Okay. Habis. Habis naptah. Mungkin kita hantar. dan naptah sendiri dah kan? Walayu qasu bihi gairuhu li'anna tuhrat bihi indal imam ta'abun. Okay. Okay, jadi dalam soal benda-benda lain kita boleh kias. Dalam soal air walaupun katakanlah air sirinya begini-begini maka kita ambil spesies lain macam air tak ci. Dia kata wala yuqasu bihi ghairul ma. Wala yuqasu bil ma gairuhu. Tidak boleh kita kiaskan air dengan yang lainnya. Hmm, tak boleh. Katakanlah air kita buat-buat air yang macam air air tu. Tak boleh tak boleh kita kiaskan li annu tahra indal imam ai imam ingat dalam kitab kita bila sebut al imam maksudnya imamun harama ini okey imam harama ini siapa dia imam harama ini purana dalam mata pelajaran kitab-kitab gitu imam harama banyak ni imam haraman kita fiqh syafi'i ni ha okey menurut imam harama ini kita menyuci, hanya guna air adalah benda yang tak abut. Memang perintah. Menjunjung perintah. Benda yang tak boleh kita fikir. Allah suruh begitu, Nabi suruh begitu, begitu je lah. Menjunjung perintah. Tak apa ditanya sebab kenapa, kenapa, kenapa. Ha, itu kata Imam Harman. Sebab itu kita tak boleh kias. Tak boleh walaupun ada benda spesi macam air. Ha, tak boleh kita guna benda tu. Sebab air adalah merupakan perintah yang tak abut dah. Menjadi menjunjung ke bawah duli. Allah segala macam Tuhan. Okay. tanpa ada kita logik fikir logik tak logik. Tapi wa inda ma'kul makna. Tapi menurut ulama lain selain pada mahramai benda yang ma'kul makna boleh kita fikir. Eh, sebab apa? Sebab apa dikatakan gitu? Lima fihi min sebab bila air ni kita lihat ada pada air tu kandungannya min riqqati walla taufati. Ha? biasa nikmat ini biasanya kita bila tak ada air baru kita rasa nikmat itu. Ha? Bila tak ada air kita makan belengah tangan manisnya tapi kita nak basuh tak boleh kita tangih mana pun guna kain tak sedap tak selesa bila kita basuh wah itu dah dia. Ah ha, itulah lima fihi min raqati wal Ada kehalusan dia, ada kelembutannya allati la tujadu fi ghairi yang tak ada pada selain daripada air. ke okay, tambih. Tambih Yajuzu. Ha ni ini yang kita nak baca biar sebab ada ada semalam kat Mahat Muhad Muhammad dulu. Ni eh, baca macam mana? Yajuzu iza udifa. Boleh apabila ditambah. Yajuzu iza udifa ya boleh bila ditambah kepada akad. Ih, dia tak faham. Sebenarnya dia kata lagu ni. Perkataan Yajuzu itu breaket kan. Ha, senang. Ada dah breaket ke tak ada? Dah ada, ada breaket eh. Ya? Nah, oh senang. Kalau aku pukul lama masuk blok tengok oh, dia tak faham macam mana membaca. Perkataan, perkataan Ya'juz sebab itu Ya'juz sebenarnya kan. Perkataan allati ya'juz tatheeru biha. Perkataan Ya'juz itu iza udhifa ila al-uqud kana bi ma'na kalau ulamak sebut dalam buku, Yajuzul bay'u, Yajuzul nikah, Yajuzul akdu, Maka apa kita terjemah? Ketika itu, kita terjemahnya, Ialah sehat, sah. Sahnya akad, Jawa beli. Yajuzul akdu, Yajuzul nikah, Yajuzul bay'u, Maka ketika itu, harus Bukan makna harus, Bukan makna sah wa iza udifa af'al kana bi ma'nal halal kata yajuz juga kalau kita dapatkan kepada perbuatan yajuzu as-salah kan tadi akad-akad akad jadi -akad. akad -akad jual beli ya, Nikah Apa lagi uh, sewa menyewa dan sebagainya yang ini yang perbuatan iza udifa ila al af'al kana bi ma'nal halal di makna halal ke okay. halal halal hmm sebenarnya contoh apa kalau kalau yang perbuatan halal halal halal halal makan hayajzul aklu mana halal makan gitulah kita kita, kita je halal hmm. tapi dalam soal air wah dalam soal air bi makna al-amraini kedua-dua sekali Kenapa di makna dua sekali? Li an man amara ghairal Sebab kalau orang yang memperlalukan air bukan air di muka dia. Nawaitu wudu. Ertinya dia ambil air tadi waktu wudu kan. Okey, dia pun melampaukan bukan air air di dia di muka dia ala adha taharatihi di anggota wudunya dengan niat wudu, bi niyatul wudu atau dengan niat rusli. La bukan saja la yasihu bahkan wayahrum. Nah, ha. betul lah dia kata Yajuj dalam soal ay ini dua-dua. Yajus bimaannya Layasihu dan Yajus bimaannya Yahrum. Layasihu waya buka diguna Yahrumu kah waya walayahilu. Betul lah. Layasihu wayahrumu lah. Layasihu wayah rumu jadi orang yang macam ni Memperlalukan air di muka dia dengan niat wudu atau dengan niat mandi layasihu wayah rumu tak sah dan haram. kerana kenapa kita kata tak sah dan haram kerana taqarraba bima laysa mawdu'an litaqarrub sebab dia melakukan ibadat dengan taqarrub beribadat lah sebab dia melakukan ibadat bima laysa mawdu'an litaqarrub dengan benda-benda yang bukan di bukan Sukatan kepada ibadat itu Dia dia melakukan ibadat Dengan benda-benda yang bukan dikhususkan untuk ibadat Maka ketika itu dia berdosa Sebab apa dia berdosa? Litala'u bihi sebab dia main-main Memang sebab syarat suruh guna air mutlak Tiba-tiba dia guna air teh nah, Jadi sini berdosa Sebab apa berdosa? Sebab dia main-main Memperolok-olokkan Ibadat dan juga tak sah. Kenapa tak sah? Sebab tak ikut sukatan dia. Eh, sah yang sahnya hanya air mutlak. Tapi dia tak guna air itu. tu. Ha? Kita sambung semula. Tujulah kalau fikir tu. 10 pun tak apa. Saya seronok dengan ajar. Wallahualam. Sambung semula. Hmm. Esok tajuk ni lagi? Anak rasa tak sempat lagi baca muka lima.